Kapitel 1 Heimat ist Modul 3, Aufgabe 1a Als ich gerade angefangen hatte zu studieren, fuhr ich das erste Mal alleine mit dem Zug von Klagenfurt nach Rom. Ich wollte dort eine Tante besuchen. Ich saß schon länger alleine in einem Abteil und freute mich, als in Padua die Tür aufging und eine junge Frau, zugegeben eine ziemlich sympathisch wirkende Frau, mir eine Frage stellte. Ich verstand nicht, was sie sagte, aber mir war sofort klar, dass sie sich setzen wollte. Freundlich lächelnd sagte ich eines der wenigen italienischen Wörter, die ich damals konnte. Sie, also ja. Sofort verschwand das Lächeln auf ihrem Gesicht und ohne ein weiteres Wort schloss sie die Tür und ging weiter. Ich war enttäuscht und auch ein bisschen sauer. War ich so abstoßend? Erst Jahre später wurde mir klar, was passiert war. Bei uns fragen die Leute eigentlich fast immer, ist der Platz noch frei, wenn sie sich setzen möchten? In Italien ist das anders. Da fragen die Leute meistens, ob der Platz «Occupato», also besetzt ist. Nun ja, am Ende dieser Reise saß ich mit drei älteren italienischen Herren im Abteil. Und es war sehr lustig. Wir haben uns mit Händen und Füßen und mit Hilfe meines Wörterbuches bestens unterhalten – Über Essen und Fußball.